Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klubrádióban a 929 Ami a torkunkon kifér. Hadd A következő műsorszám megjelenítés tartalmaz. Fognak téged hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy patalvacsol és egy ulti parti. Tannó Budapest az ismeretlen főváros és Punks Not Dead Miklós. Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Az új hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy ez a műsor olyan, hogy a hallgatók emlékeiből épül fel, tehát én mondok egy helyet, egy fogalmat, vagy egy tárgyat, és akkor kedves hallgató megnyomja a telefonján a 24 07 3, illetve a 2406 953 3 as számkombinációt, vidék lesz természetesen 0612407953 2407 953 illetve vált a mobiltelefonokba, is ha ezt a kombinációt pötyögik be, akkor engem fognak elérni itt a rádióban. Az elkövetkezendő szűk egy órában a önkiszolgáló vendégről, a önkiszolgáló, jól van Miklós, üljél le. Az önkiszolgáló vendégéről szeretnék beszélgetni, önökkel kifejezetten természetesen a pajtás étteremről, hiszen az volt az, ami nagyon sokáig árasztotta azt a retro hangulatot, mely retro hangulatot, hát megbeszélhetjük majd itt is az önök segítségével, hogy mire jó ez és hogy van-e egyáltalán értelme retróskodni. Ez a műsor nem retro, hanem, hanem egy, egy kicsit más. Szóval pajtás étterem és az önkiszolgáló éttermek szerepelnek a mai Annó Budapest programjában. Két telefonszámunk van 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3. Mondják el, hogy önöknek mi volt a kedvenc menüjük egy ilyen önkiszolgáló étteremben. Mondják el, hogy miért jártak oda anyagi okokból, vagy, vagy egyáltalán, hogyan haló. Jó napot! Szép nokra, én Szava István vagyok. Üdvözlöm, Miklós. Következő, nagyon gyorsan kerültem, de hívtam a telefont, és rögtön már be is kerültem. Hát ez így van kitalálva, igen. Na, most én két apró dolgot szeretnénk mesélni, egyik a pajtás étterem, aminek a bezárását sikerült végigélnem, Na. mert nem túl messze dolgoztam onnan, uh -huh. és időnként jártunk le enni. És hát, hogy mondjam, a menü az hál' Istennek, már sokkal-sokkal jobb volt, mint annál fiatal koromban, tehát sokkal változatosabb volt, meg kulturáltabb, meg egyedek. Viszont egy dolog nem változott. A kiszolgáló személyzet. Az ugyanúgy, az a önkiszolgáló önkiszolgálós éttermes hangulatot hozta, hogy tessék már menni, itt van, ezt tessék enni, és kész. Aha. Úgy, a ifjúságomat hozta föl, de nem is lehetett, hogy bezárták, mert tényleg a reális három tisztességeset lehetett tenni. De azért azt árulja el, hogy, hogy az, hogy, hogy mondjuk ez, ez kedvességnek nevezhető egy egy egység dolgozója részéről, vagy hát haladni kellene, hiszen például a, a pajtás is, ha jól emlékszem, akkor nem 8 órába volt nyitva, és nem volt este. Kinyitott, kinyitott fél tizenkettőkor, aztán bezárt fél négykor, mindenki mehetett dolgára. Ez, ez inkább egy ilyen a sajátos stílus volt, uh -huh. tehát hogy tehát semmiképpen nem ö, durván, tehát nem bántóan. Ja, értem. De, de haladjunk, mert a másik embernek is dolga van, és, és ez nem az, ahol megbeszélve a a szakáccsal, meg a főpincérrel és társaival. Tehát ez, a... ez van, Tessék, ö, tetszik, nem tetszik kész? Nevezük egyszerűen csak menzaritmusnak, Igen. És, és a konyhásnénik izmainak. Igen. Uh, izmai -nak. Igen. A másik az egy nagyon-nagyon régi dolog, ez 1975-78-ig tapasztalta meg. Uh -huh. Nem tudom, ismerős -e, a 9. ez a Torony étterem. Nem. Ez ott az Eszeri út és az Ülős sarkán van, azon egy ilyen Torony lakóépület, és annak az aljában volt, és én, ja, az ecseri út sarkánál, igen, igen. ott a templom utána, hogy haladunk kifelé az ülői úton, ott, igen, bo, igen, igen, igen, emlékszem, emlékszem, igen, igen, igen, igen megvan. Igen. Ezzel szemben volt a templom mögött a Külkerfő az épületésén, hát akkoriban jártam oda, és emlékszem, amikor hát első ilyen napok voltak, volt ugye az most talánok a Szymanowski tanár úr, uh -huh. és hát ő elmesélte, hogy mit lehet itt a környéken csinálni, és mondta, hogy van a talonjétterem, amit kérdőleg lehet megismerni. Egy, rossz a kaja, kettő, modortalanok a pincének, vagy a kiszolgálók. Viszont nincs más, ezt kell enni. Uh -huh. És hát le is sokáig jártunk oda, és Azért végig az egészet megszerettük, mert polint csináltuk abból, hogy most kinek, mit fog mondani, hogy fogja mondani, most éppen milyen lesz ez, milyen lesz az, most éppen milyen problémák fognak fölmerülni. Az egészet poénra vettük, és nem volt hol máshova menni, mert ott volt az a lehetőség, hogy egyébként az meg lehetett kajálni. Parancsoljon, hát bocsánat. Ott volt az egyetlen lehetőség, ahol egy ilyen egy órás szület alatt meg lehetett kajálni, ami volt a délelőtt és a délőtlen órák között emlékszik arra, hogy mi volt a, a, a kedvenc étele ott? Igen, emlékszem. A krumpli főzelék, uh -huh. és azzal borítottam ki mindig a, a kiszolgáló nőt, hogy kértem bele ecetet. Ecetet? Igen. Hát az, az, az létező persze, igen. Én, én savanykásra szeretem uh -huh. a krumpli főzeléket. Most tejfőt nem mertem kérni, mert azért az eléggé is, <gül> hogy utolpistikus lett volna, de mindig kértem ecetet. És nem lesz hatva, hogy már mennyi itt van az etetes vendég? De ezt belekiabált a konyhába, uh -huh. hogy hozzák ki az ecetet. És mindenki időként nagyon jót mulatott. Igen, mert azért az is előfordult, hogy rendes éttermekben egy, az asztalon is volt egy kis olaj, meg egy kis ecet, de hát a hát magyar... Ez, ez nem az volt. Ez nem az volt. Hát ez kösz... nem az volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt. Oké, okay, viszont halásra. Szóval a pajtás étterem a mai műsor témája, meg persze az önkiszolgáló éttermek is. 24 3, illetve 24 06 Halló! É, jó napot kívánok, Miklós Gábor vagyok, Füzes Gábor. Üdvözlöm, Gábor! múlt héten is én kezdtem a, a, a betelefonálást. Most nem én. E, a pajtás étteremre természetesen nem lészem, valahol ott volt a Batyányi téri csarnok mögött. Igen. Gyorskocsi utcában. Gyorskocsi. Gyorskocsi utca és. és, és Gyorskocsi utcában. Igen. Igen. igen. De én, úgy és ami laktunk annak idején, kezdőházas voltam, laktunk annak idején a közelében, hogy volt egy időszak, amikor még este is le lehetett hm. menni. Ez teljesen, tel teljesen új e, emlékszámodat, te, e, nem kizárt. És ahogy végigolvastam a, azokat a cikkeket, amelyek a, a teremről szóltak, azt láttam, hogy például a hvg.hu e, hosszasan keresgettett a, a szerkesztőségben, mire találtak két olyan embert, aki e, nem járt a pajtásétteremben, és be kell, hogy valljam, e, nyilván meglepetésként fog ez hangzani, én szerintem saj életemben nem voltam a pajtásban. Hát Miklós sajnálhatja. Hogy... Mert... Ugyanis a mágia rakás, az, az Budapesten talán ott volt a legjobb. Tényleg? 6-7 forintért, ha jól emlékszem. De már öreg ember vagyok. Értem. Amivel talán kellett volna kezdeni a műsor, mondjuk nem tudja, hogy én adjak tanácsot, hogy az önkiszolgáló étemeknek volt egy, egy másik nevük, nevezetesen a háza. Hát, és nem, nem mondjuk bisztró? Alok. Volt, is, de, de a, a közkeleti neve az a Lordokháza. Hát diákok jártunk oda, szegény emberek mm -hmm. jártak oda, és, és, és ez, ez, ez volt a, a köznép, köznépi, megnevezem. Akkor lesz. Gábor nyilván, nyilván emlékszik az Ilkovicsra is, meg a tejbüfére. Az Ilkovics a keletinél. Nem, a nyugati lesz az. Egy a nyugatinál igen, igen, igen, a tejbüfé. Tej, hát először volt Ilkovics, és aztán lett azt hiszem, hogy, hogy tejbüfé. Később. Igen. Hát azt a leghíresebbek uh -huh. a Boráros téren, a Körtéren. Meg sok helyen. Amit itt az úr az előbb említett, a toronyház. Igen, igen, az üllői A torony. Az után, az Hát én annak idején nem nagyon jártam oda. Nem, nem, nem jártam a külkerfő iskolára, uh -huh. de amúgy sem. Az ma egy diétás, diabetikus étterem. És cukrászda, és diabetikus bolt. Hát ez igazán. De ez most nem a nem, nem Nem, bár annak tűnt, így messziről nézve. Jó, tudom, mert, mert én diétás vagyok. De értem, értem. Oda. Még egy dolog, egy emlékem, eszem ez a Boráros téren esett meg velem, sőt kétszer is megesett, hogy, hogy kivittem a kaját, letettem az asztalra, uh -huh. le, levettem a kabátom, hoppá, nem, nem hoztam kenyeret, visszamentem kenyérre, mire visszaértem az a ételhez, addig már ott ült egy úr, és ezt, most. Látja, most ha ezt nem meséli el, akkor biztos nem jutott volna eszembe, hogy megboldogult fiatal koromban, amikor még Szegeden éltem, ott is volt egy, egy önkiszolgáló étterem, és ott valóban a, a szegedi pankoknak a kedvenc szórakozása volt az, hogy bejártak maradékozni. És Igen. Igen. leültek egy asztalnál, megvárták, míg, míg valaki otthagyja, de még az is kitalál tőlük, hogy guztustalankodtak az étteremben, megvárták, hogy valaki rosszul legyen, és kimenjen, és akkor megették a kaját, de ez egy egyáltalán nem követendő példa. Tehát ez, ez, ez uh -huh. rossz. És volt egy éte, egy ilyen önkiszolgáló étterem, a akkor még persze léti úrnak hírták, Aha. ma, azt sem Karinti, és a Budafoki út sarkám ott történt egy tragikus eset Nevezet, ez van amikor a, a 60-as évek vége uh -huh. felén volt hogy egy ez a vesélap annól megírta egy úr vagy egy ember két órán keresztül asztalra bukva látszólag aludt és két órán keresztül senki nem vette észre hogy meghalt ez tényleg tragikus? Ezek, ezek, köszönöm, ezek, szépen, köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont hallásra, mentj el a számot! Kökszöket. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 06 95 köszönjünk Gábornak, egy másik telefonáló van a vonalban. Halló. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, György vagyok. Üdvözlöm, György Miklós. Halló büfé, vagy halló, halló bistró, halló büfé. Halló járat. Erzsébet, régi, régi utcákat mondom, Majakoszki utca, Lenin körülcsarok, uh -huh. nem tudom-e, a es évek Ez eleje. a bár? Haló büfé. büfé. Volt egy haló büfé, egy önkiszolgáló étterem, uh -huh. ez is alumínium Igen. 4 forint 50 fillér volt egy hagymás párizsi, 4 szelet párizsi bőr állt, egy kis hagyma volt a tetején. Körülbelül 7-8 forint volt egy túrócsusza. És körülbelül 13-14 forint, a 13 szerintem Aha. már akkor se használták, 14 forint volt egy újházi leves. Hát mert az, az meglehetősen gazdag, tehát abban egy, egy, egy, egy jó újházi levesben minden van. Sajnos én csak ilyeneket tudtam menni, ilyen rántos húsos dolgokig nem tudtam eljutni. De ez a hagymás párosi pár... egy kicsit felcsigázta a kíváncsiságomat. Ez elmondom, hogy nézett ki egy kis üvegszárca volt, vagy ő benne volt négy szelet Párizsét, uh -huh. pontosan erre tisztán emlékszem. Egy egész kis etettel le volt nagyon kis egy uh -huh. kis víz, és a tetején volt négy-öt gerez rendes hagyma. És akkor ez, volt a... és akkor ez szerepelt ott a, a, a kiírt ételpontnak hagy, hagyma? És négy pári forint ötven fillér volt az ára, mert a mellette névő Vörös Csillag moziba, tisztán emlékszem, ugye négy forint volt az első három sorbe egy mozi egy. Tehát 8 forintból 10 forintból, forintból meg volt a mozi, egy meg a hagymás párizsi utána. Sose hallottam még erről a gasztronómiai csodáról. Ez, ez igaz, és akkor a körúton végig voltak, ugye a Népszínház utcánál, is, Népszínház utcánál uh -huh. is volt egy ugyanolyan, ezek úgy néztek ki, ezek ilyen egyen éttermek voltak, nem étterem volt, ez önkiszolgáló. toltuk végig az alumínium ez a háromszögű. Szükségszerűen háromszög alakú volt, igen. Igen, ezt toltuk előre, és akkor mindenki ment, és ki voltak rakva. A kaják ott nem, hát nem most 70-es évek eleje. Uh -huh. Ugye a nagy fogás vagy sajnos a, a nagy kajákig nem tudott a, én 12-11 éves gyerek eljutni, de ezeket nagyon nagy, ó, túrós csúsza, meg volt valóban paprikás krumpli, és akkor volt egy a Népszínház utcánál egy ugyanilyen, uh -huh. hát abban már ben volt a nyolc kerize azért az van a helybe, Volt egy az sarkán és akkor van, nem és tudom, hogy is. És volt az a, a, a, a cent Igen, én, tehát, hogy még nem telefonát hallgató, de majd nyilván lesz olyan, aki elmesél nekem, hogy a Tanácskörúton, ami ugye az Asztúria igen. és a Deák tér között van, ott volt a Centrá nevű e, étterem, ami szintén egy önkiszolgáló terem volt az emlékeim szerint. Arra én nem emlékszem, hétkeres gyerek voltam, amin a Rottenbiller utcában öltem föl. Pedig ez hétker? Hát, hát, hát, hát, hát, hát, a hétker? A szét tudom. A lövöldetéri részen, és uh -huh. nekünk ez egy bejáratott útvonal volt, hát a, a körúton elmehettünk mondjuk a nyugatiig, meg mondjuk a Ferenc körútig, viszintes irányban tovább nem nagyon mertünk menni. Mert hát ez ilyen tizen. 11-12 éves korunkban történik. Egy, nagyon jó, hogy Csak. elmesélte ezt a, a, a, a hagymás Párizsit. Arra biztatom a kedves Csak. hallgatókat, hogyha vannak még ilyen fogások, amikre emlékeznek ezekből az önkiszolgáló étermekből, akkor hívjanak bennünket. Köszönöm szépen! Én köszönöm, tiszteletem! Viszont halásra! 24 07 953, illetve 24 Étterem, centrál étterem és önkiszolgáló éttermek. Budapesten, illetve vidéken ez a mai annó Budapest kínálata, mondhatnám azt is, hogy az étlapon ezek szerepelnek. Haló. Haló. Szervusz, kedves Miklós! Szervusz, üdvözöllek! Következőt szeretném mondani, hogy végig multiidőről van szó, hát tegyük jelenbe, ugyanis így létezik pajtás étterem a mai napig. bár utcában? Igen, a Zsókovár utcában, egy tújpalotán. És annak még van egy különlegessége is, hogy, hogy a szociális kártyával dolgozik, tehát mondjuk a kerület által, jó, ez mondjuk egy reklám volt, majd akkor mindjárt kisípolom, <gül> hogy, de hogy a, a kerület hajléktaranyainak vagy, vagy nehéz sorsúinak szociális kártyával tehát kedvezményt biztosít egyébként. Igen, hallottam a, a róla. Utcai Csak mit érdekességet, mm. nem tudom, örülök, hogy tudsz róla, Cs csak azért akartam mondani, hogy van ilyen, az is, a neve, pajtás, ugyanaz, igen, csak igen, délben igen. van nyitva, reggel este nincs, és szépen működik a déltájban, ahogy tüldögélnek az emberek, az asztalkánál, és egyedül talán a kockás abról hiányzik, és ott eszegetik a, a menüt, ami viszonylag olcsó, mert Aha. 70 lint alatt van most. Köszönöm szépen, hogy, hogy elmondtad. Jó, csak ennyit akarok. Jó, jó, kéne köszi, kéne viszont szépen, szervusz. 2407-93, illetve 24 06 93 Tavaly június 30-án nyitott ki utoljára a Pajtás étterem a gyors utcában. Akkor a legfontosabb sajtóorgánumok engem emlékeztek az a árásról, meg bemutatták ezeket a helyeket. Mai műsorunknak még vendége lesz Török Ferenc, hiszen nyilván emlékeznek a kedves hallgatók arra, hogy a, a Moszkvatér című film egyik jelenete és a pajtás étteremben játszódik, majd megkérdezzük Török Ferencet, idézőjel, meg, nem, nem, nem múlt idő, tehát megkérdezzük, megkérdezni fogtam e, Török Ferencet, hogy, hogy miért is fontos számára, vagy mit is jelent számára a pajtás étterem, de majd megnézzük, hogy a többi hallgató számára mit jelent. Haló! Jó napot! Jó napot kívánok! Bejávadok Szentlendjére! Üdv! Én a Boráros téri őnkiszolgáló étterembe, emlékszem, oda jártunk gyerekkoromba uh -huh. teljes kannával kakaóér. Na. Igen, mert ugye hítségén nem volt nyitva a tejcsarnok, a Lilium utcjába. ott laktunk egyébként, és akkor így a szüleim átküldtek egy kannával, egy kis teljes kannával, Tényleg, ahogy, a most, ahogy mondja. A másikra pedig igen, a Vörösfári akkor... út és a út a sarkán, akkor már felnőtt voltam, mm. de Gyerek, és volt akkor már. És annak a helyén van most egy, egy ha ki egy megdöntcsit. Nem. De és akkor most Na, mit csináljuk? Tula... És ott voltam, amikor lebontották. Mármint az önki éttermet? Ja, a harmadik, pedig én is a Majakowski meg a Király sarkon. Majakowski az egyébként a Király most szólok. Parancsolk! A Majakowski egyébként a Király utca. Ja igen, király, igen, a körút sarkon. Igen. Kösz, hogy mondtam. Talán Erzsébet igen. Ott meg hogy egyszer úgy betévedtem, már bőven felnőtt fejjel, és a fult mögött az egyik volt osztálytársam volt. Uh -huh. Ez csak mond, érdekességképpen mondom. Mostanában elég sokat tudunk osztálytalálkozókat, ő uh -huh. nem szokta eljönni, remélem most hallja. Bálint Lászlónak hívják egyébként. Innen üzenjük Bálint Lászlót. Mondhatnám, hogy osztanulhatná a képét. Igen, jó. Mindenféle kép, és aki ismeri Bálint Lászlót, azt szóljon neki, hogy menjen Ú, már az asztáltalálkozókra. Köszön. Köszönjük szépen. Ez itt a Szívküdi Szívnek. Szívesen a Szabad Európa Rádió 29, 25, 21, 29, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon. Halló, jó napot. Ön van a Dászló. Halló. Hali, hóé vagyok. Igen, igen. Üdv. Jó estét kívánok! Én az előző úrral, ugy, ugyanígy a... én is a Francstadtban laktam, Ferencvárosban, és, és mentünk át a Ferenc térről a, a térre, ez, ez népbüfé volt az 50-es uh -huh. években. Népbüfé, az volt a neve, és volt több többi ilyesmi volt a városban, itt, szóra, hol hogy volt. voltak. Ja, tehát Úgy hogy, hogy ez, ez, tehát, ez. Tehát ez volt a. a hogy a, a neve, hogy, nép a büfé. hogy népbüfé? Aha. Igen, ez, ez az 50-es években, mielőtt lett, mi a fene ez a, ez a gyorsbüfé, népbüfé. De hát, hogy az egyetlen volt népbüfé, az előző óra a Lilió utcából biztos, hogy emlékszik rá. De átmentünk a körúton és akkor ott volt a népbüfé. Kaptam egy forintot fagyira, akkor egy tízért kaptam egy darás metélt. Én mindig azt hittem darás, mint a még. Hát annak van értelme, okélt. igen. De igen, én mindig, 40 éves koromig azt hittem, hogy egy darázs, mert metér, dara, dara. Igen, igen hát ugye a, a, a... mindig rengetett a pénztáros nekem, mert egy rupa volt, és akkor egy tíz kaptam egy darázs mert és egy nép bűféből, hogy rengeteg csóró, Utána meg a Bály, ez, ez gyors ételem, le több helyen a népszínház utca, meg a körtérem, meg... Akkor megint sóletet kajáltam. Uh -huh. És, és, és lepögtem róla a, a, a husikát, a, vagy a kolbász, vagy ott varját, mert az dupla ár volt akkor. Uh -huh. És akkor felé megkaptam, meg tudom, hogy 6-8 forint, én megkaptam a 15 helyett. Jól, jól értem, értem hogy hogy, hogy csalt? Nem csaltam, nem kértem a feltételt. Igen, ja, értem, hogy a, Azt a ír, mert, volt, mert feltétel, egyébként... ugyanúgy. Mondtam, hogy nem ehetek húsikát valami miatt, ja, és tudom, és akkor, de szaftót tessék azért átenni. Az ha persze. Feleáról meghajáltam ugyanúgy a sorletét, hogy a pötyi hús nem Mert én miért. például hallottam egyszer a búvárhús kifejezést, ami Na. annyit jelentett, hogy az ember mondjuk a, a, a menzán vagy valahol, ahol sorbát az ja, étteremért, kért, kért egy főzeléket, kért egy húst is, és aztán rákavart egy kis fűzeléket vagy babot, vagy nem tudom és milyen fűzeléket, és akkor nem engedni. látszott. Akkor és a pénztán nem kellett Igen, igen, igen, És ez volt Tényleg ez volt. Valamilyen hús. búvárhússal. Ezt nem tudtam ez a neve, de ilyet is csináltam. Tényleg. Egy bármárá, igen, igen. Valaki ismerős volt a, a kövér. szakácsnő, és akkor megsajnált, és, és bele, belenyomott. Mikor nem kértem a húsikát, Aha. tényleg ő tolta le. A mélyére, és akkor... Csak a pénztárnál már csak egyet. De duplára volt, a so, és a sólet so nagyon finom volt, abba bele volt főzve a tarja, meg mit tudom én, és csak éppen nem kaptam azt a darabkahúsikát, és duplár lett volna. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Hát ilyenes so. köszönöm. Viszont az Anno Budapest folytatódik, a hírek jönnek, utána pedig még maradnak a, a, a vendiláti az önkiszolgáló termek, a Pajtás és a Centrális, a többi. 2407953-től 2406953-ig Miklós. A következő műsorszám megjelenítés tartalmaz. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ing, ilyenink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ilyen Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színes ing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze -vissza. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és punk De Miklós. Gyorsan-gyorsan pörgessük fel a műsort, mert kevés időnk van már, jó napot kívánunk mindenkinek. Az Annó Budapestben ma a pajtás étterem, a centrál étterem, szerepelt volna, vagy szerepelne, ha hívtak volna ebben a kapcsolatban, a centrál kapcsolatban még senki nem telefonált, és az önkiszolgáló éttermek, úgyhogy megtudtuk már, hogy milyen a hagymás párizsi, milyen a buvárhús, és hogy mi volt a legjobb ezekben az éttermekben. Most akkor egy könnyed zene. A túlsó végén Török Ferenc, a Moszkva tér című film rendezője Hello! kellemes délutánt. Jó napot! Emlékszel arra, hogy mikor voltál először a pajtásét tőlemben? Hát arra biztos nem emlékszem, de nap mint nap járok, a mai napig el itt mellettem. Most is itt a Battyányi önvágok hogy úgyhogy nem vagyok épp tőle. Miért volt annyira fontos egyébként, vagy, vagy mi vonzotta az embereket a, a pajtás étterembe? Hát te a kényszer leginkább szerintem. Tehát, hogy ott lehetett ebédet kapni, és hát olcsó volt, és közel volt, semmi más. Tehát az a retro hangulat, vagy amire így próbáltak az, utóbbi, az utolsó években így fölülni és felerősíteni, az nem játszott szerepet abban, hogy népszerű, vagy kevésbé népszerű a hely? Bevallom, én nem tudom, mert nem nagyon használtam azt az éttermet az utóbbi években. Azt láttam, hogy hát ugyanolyan, egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen múzeum. Már arra is gondoltam, hogy ugyanúgy lehetne visszamenni az időben, tehát forgatni akár, mert semmi nem történt. Mi egyébként uh, nyilván keresünk egy önkiszolgálót a környéken, és meg akartuk mutatni annak idején a filmbe, hogy, uh, hogy ez milyen volt ez a hangulat. De hát ugye nagyon fontos volt nekünk, hogy, hogy egy olyan pillanatban mutatjuk a filmben, amikor uh, hát itt a nagy újra temetés zajlik, és azt megmutatni, hogy a fiú azt közben nincs ott, és hogy egy ilyen illusztris helyet szeretünk volna találni, ami inkább így a régi időkhoz köti, uh -huh. Meg hát a nagymama nem ért rá, ugye, mert észre a tévébe a közvetítés, és ezért praktikus volt adni neki egy százas, és leküldeni a pajtás vagy egy ilyen már valamit, mert ugye közel volt. Egyébként praktikusan ugyanabba a házba vettük fel a nagymama lakását, itt a battya nyújtva elején. Szóval nekünk ez forgatási szempontból is jó volt, hogy ott volt a pajtás, persze a pajtáshoz rendeltük a lakást, tehát az volt az első helyszín. Egy kicsit megkönnyítette a, a, a stáb dolgát, mert uh, ugyanabban az épületben előtt lehetett leparkolni, uh, és aztán fölvenni ezt a jelenetet, illetve... Hát, hát igen, igen ott volt egy jó kameraállás a tetején a háznak, mert ez egy magas ház, és akkor ott lehetett sok minden mást is csinálni, nem csak a lakást, meg az éttermet, és ez egy nagyon jó kis forgatási helyszín. A díszlettervező ötlete volt a pajtás, vagy, vagy te ragaszkodtál hozzá, hiszen... Szerintem a Valt javasolta, de én is ragaszkodtát ismertem, ugye gyerekkorom óta nekem az így a 86-os és a 11-es vonalán nőttem fel gyakorlatilag, úgyhogy itt a Bacsányi környékén ez egy használható helynek tűnt, még így a 80-as évek hajnalán. Rengeteg rándotzus tettem meg ilyen különböző főzelékeket azt hiszem. Minap beszélgettem egy, egy népszerű popsztárral, aki a szójon hangosan az ének című dalt adta elő 1981-ben, és kérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy, hogy miért működik Magyarországon ez a retro, tehát hogy, hogy az egész világban nem létezik ez a szó, nem használják csak Magyarországon, és azt mondta, hogy ez, ez magyar sajátosság. Tehát, hogy nincs meg ez valóban még a, a, a volt szocialista országon belül sem e, ilyen dolog hogy retro? Hát ez egy speciális ország, az kétségtelen. Tehát ugye, hogyha a rendszerváltásra gondolunk, akkor négy év múlva megszavazták Horn át és ez egy, számomra ez volt az első nagy retro, tehát tényleg, és még működött is valamelyes. Ez egy speciális hely, az kétségtelen. De hát szerintem emlékában kevésbé lehet mondjuk nosztalgiázni, mint Magyarországon mondjuk nem tudom, tehát ez, ez is összefügg azzal, hogy itt azért nem volt annyira rossz, meg ugye itt volt ez a híres, hát gulyás kommunizmus, annyinek mondják. szóval sok oka lehet ennek. Volt kedvenc ételed a pajtásban, vagy volt bármi olyan, amihez mondjuk így ragaszkodtál volna, és sajnáltad, hogy hát én nem, azért annyira nem. Én, én hamar a McDonald-re szavaztam, és áttáltam inkább a Big Mac-re, sajnos be kell vallanom. De mondjuk emlékszel arra, hogy, hogy miben különbözött a centrál önkiszolgáló étterem a pajtástól? De, az biztos, hogy mindenhol lehetett vizet inni, és ez egy nagyon jó szokás. Ezt Amerikában láttam azóta, hogy mindenhol adnak így ingyen vizet, és ez szerintem ez egy fontos dolog. Hát ahogy akarja minőséget, ez nyilván rendkívül rossz volt. Meg hát én így, így, nem nagyon szeretem az ilyen éttermeket, de hát ez van. Köszönöm szépen Török Ferencnek, a Moszkotér című filmrendezőjének, hogy az elmúlt néhány percben a Pajtás étteremre emlékezett az Annu Budapest hallgatóival együtt. Köszönöm szépen, viszont hallásra. És folytatódik is a műsor 2407953-2406953. Halló? Halló? Halló, jó napot! Ő, Gyurka vagyok, szervus Miklós. Szervus György! Nagyon üdvözöllek! Három! Három gyors dolgot mondok, ahogy mondtad, hogy szörgessük uh, fel a műsort. Uh -huh. Az egyik, hogy szerintem, lehet, hogy évedek, de erőtsinek meg másik hallgatók, hogy szerintem a város legenda része, hogy a haló uh, majakoszki körút sarki uh, elnevezés miatt mondtuk azt a szlengben, persze nagyon mélyen a szlengben, hogy megyünk halózni, tehát kajálni. Hoppá! Ez bizony. Tehát ez elterjedt, egy csomó Igen, hatátás, igen, át, igen, igen, igen, igen, igen. Hogy mi igen. az eredete, én szerintem az eredete a haló. Önkiszolgáló, tényleg emlékszem, hogy maradékért áltott egy, hát akkor nem hívtuk még csövesnek, vagy ö, ö, hajléktalannak, de egy bácsi, aki, aki aztán megette a maradék. Igen. Hát emlékszem, krumplit főleg. A második dolog, amit mondanék, hogy igenis határeset, de a Veselényi utcában működött egy Postakürt nevű sarokbejáratú, a velvárt után. Uh -huh. e, hát egyét egyételes étterem, vagy inkább kocsma, ahol egy ablakból, egy kicsit ablakból, a néni nem is látszott, csak a karja fért ki, kilakta mindig az egyetlen ö, a, a konyhában készült étel. Rántott hús, uborka. És egy néni járt kín, és azt kiabáznéha be, hogy egy étel rendel, és akkor a harmadik pedig, amit mondanék, ami a fajtáshoz tartodik, hogy bizony volt egy, és van egy újság, amelyben az elején volt egy olyan rovat, ami inkább fotórovat volt, hogy uh, Design Center, uh -huh. és ennek a fotóanyagából, ugye a SNASZ Magyarországról szólt, uh, készült egy nagy könyv, aminek a megnyitóan ott lehettem, és bizony a fajtás szeremmel tartották, Paradicsom Leves volt ugyanlészen, és sárga borsok közeli fasírta, és minden e, igazi retrohangulata volt, úgy a kiadvány, mint a helyszín. Mint a helyszín. Nagyon szépen köszönöm, Gyuri! Akartam. Köszönöm Viszont szépen! Viszont hallása Elhúztok. néhány hallgatói SMS, a háza, a körtéri önkiszolgáló terem volt, az volt az utolsó hég, az ami megszűnt, a haló volt, még egy nevese írja egy hallgató, egy másik, hogy a keletivel szemben a fehér ökör volt, ahová a fegyveres erők tagjai nem lépettek be, nem látogathat tényleg volt egy ilyen kategória, hogy valahová nem mehettek, és még emlékszem, hogy amikor az ember katona volt, akkor az így föl volt írva, hogy, hogy milyen helyekre tilos menni. Haló, jó napot! Jó napot kívánok, Szegő András vagyok, Szentendréről. Üdv. Ilyen napon sem volt még, hogy ma már másodszor beszélek a Klubrádióval, délelőtt a Bódi Gergővel. Most azt szeretném helyére tenni, hogy az Irkovics büfé Igen. az ott volt, ahol most a Skála van. Igen. Előtte pedig volt volt a 72-es Trollibusnak a végállomása. Az Ilkovicsot oda valamikor a 20-as, 30-as évek fordulóján építették, és az akkor nem csak Budapest, hanem Közép-Európa legmodernebb éttermi komplexuma volt. Volt benne alaksori kocsma, volt benne kiszolgálós étterem, és volt benne önkiszolgálós étterem is a legmodernebb konyhai berendezésekkel. Az államosítások után a népbüfé nevet kapta, amíg el nem bontották. A tejbüfé pedig az nem ez volt, hanem ezzel átlósan szemben a Szent István körút, korábban Lipót körút, és a Marx tér, vagy nyugati tér, ki hogy hívja, sarkán, ott van egy nagy patika, az volt a Kerpel patika. Aha. Mellette most valami bank, vagy mi a igen van, igen igen igen volt igen. a tejbüfé. Értem, én valahondan akkor rosszul olvastam, lehet, hát nyilván akkor még nem jártam Budapesten, Na, amikor Mikor ez működött? Azt elmondom, hogy a Körtéri Lordok házába járt gyakorta ebédelni vagy vacsorázni a feleségem, mert ott dolgozott a Bartók moziban. Mm -hmm. Ócska ám, de olcsó hely volt. Még egy érdekesség, mert valakit mesélte, hogy leküldték kakaóért a. Igen, nefőn, igen, vasárnap egy, vasárnap egy kannában. A büfébe. Engem anyám gyakorta küldött le a Holland utcai lakásunkból a Sallai Imre, vagy Tátra utca Katona József uh -huh. utca Sarki Csöpipresszóba, ahol a uh, lefőzött kávéból visszamaradt zaccot, odaadták uh, egy, egy zacskónyi zaccot egy forintért, uh -huh. és akkor abból főztünk otthon teljes kávét, a gyerekeknek az nagyon jó volt. Uh -huh. És még egy uh, lavatla, uh -huh. javaslat, hogy akinek van internetje, keresse elő a YouTube-ról a Szalontüdő című magyar rövid játékfilmet, és abból mindent megismer a ö, tejbüfék vagy ilyen hasonló helyeknek a ö, világáról, meg a street foodról. Köszönöm Zucker. szépen, Szegő úr! Szalontüdő mindenki sz keressen rá. Sz szalontüdő, szuper! Viszont hallása. Jót, visz hallása, jó étvágyat! Köszönöm szépen! Szalontüdő, jaj már, haló! Haló! Jó napot! Tiszteltem, én Balikó Károly vagyok. Üdvözlöm, Pank Miklós. Most én azért szálltam bele, mert én a Király utcába születtem, még itt nőttem fel a mai napig, itt lakom. Uh -huh. Hát egy időben volt majd utca is. Úgyhogy a haló az nagyon-nagyon-nagyon... Életeszerű. De milyen érdekes, és hogy a, a Gyuri ezt ezt nyilván majd fel fogom vetni Kálmán és Nádasdi tanárulaknak, hogy ők például ezt a halózást tudják-e, hogy onnan származott volna. Mert a flamózást is használtuk, ami nyilván egy másik szó. De a, halózás a, hal a halózást... mondtuk, de hogy ez a halóbároz lenne köthető, azt nem tudom, mert a halót, azt egyrészt használtuk az önkiszolgálót, az egyértelmű volt, sőt... Abban az időben, szemp közt, ahol most ilyen CB a prima van a, a Király Kőrút sarkon, Igen. ott valamikor volt a Zsuzsi pressó, ami reggeliző volt. Olyan csapok voltak, mint a sörcsap, ahol tej, meg kávé, meg kakaó jött ki, meg két zsömle, meg ilyesmi. Az volt a Zsuzsi. ott uh -huh. Nem egyszer reggeliztünk, én ö, reggel mentem be a műegyetemre hatos villamossal, és akkor ott a Zsuzsiba előtte... Még ott lehetett reggelizni. A de halló, érdekes az... volt egyébként, bocsánat, hogy, föl, hogy félbeszakítom, Igen. csak még egy kicsit a, a szegő András szavai csengenek a, a fülemben, hogy valóban a gyerekeknek teljes kávét csináltak a, a nagyszülék, és akkor volt ilyen, ilyen pót kávé. Frank, kávé. frank Hát a Frank volt, az még a, a, a komcsis előtt volt, Igen, de, de aztán volt, valóban ilyen, ilyen tabletta volt, olyan Cicória volt, mint a kávé. Igen, azt rakták az nagy, anyám, van, nagy is főzött, igen. E, ne visszatérve. A hallóról csak annyit uh -huh. szeretnénk még egy pluszba hozzátenni, hogy egyébként nem Lordokházának hívták ezt az egészet, hanem volt egy világhírű önkiszolgáló terem, a Dózsa györgy és leerút sarkán, az volt a Nylon. Uh -huh. És nem. akkor Nylonnak hívták ezeket az önkiszolgálókat. Uh -huh. De visszatérve volt a a Szófia utca körült sarkon, azt hiszem most ott éppen egy ilyen szalon van, uh -huh. afölött volt a Horizont tánciskola. Uh -huh. Ahol például egy időben vasárnaponként a Hungária játszott Lenyő az úgynevezett ösztáncon, és nem egyszer volt, hogy elmentünk oda a Ungáriára, uh -huh. és amikor jött a szünet, akkor lementünk a halóba, gyorsan uh -huh. be lehetett tenni, és volt egy kedvenc étel, ez egy ilyen disznó, házi disznótorosnak csúfolt valami, egy pirítózat burgonyával, meg egy ilyen disznelt káposztával, ilyen két darab a kolbász, hurka nem is volt hozzá, uh -huh. ez, ez és ez valami 14-15 forint körül volt, úgyhogy ezt ki lehetett fizetni, de egyébként a centrálról is szó volt, én játszom a centrálban is. Mert hát ugye ebben a kerületben uh -huh. hát sokat császkáltuk, de soha nem volt olyan hangulatú. Az, ez egy olyan rideg, meg olyan, ott mindig le volt minden, az nem volt egy jó hely. Uh -huh. Nem volt egy jó hely. Ez meg, hát bocsánat, így mondom, egy kicsit olyan bensőségesebb, talán melegebb volt, Bementünk ide a halóba, valahogy, valahogy úgy más. És ugye, az még külön hozzáteszem, ahol fönn van a halóvár. Mhm. Uh -huh. Uh, mellette ott valami néhány lépcsőn föl lehetett menni, és napközben az egy snack volt, és akkor ott mit tudom, én fatányéról marsall májat, meg ilyen egytálételeket uh, szolgáltak ki, és még akkor az is. Uh, uh, marsall hát, máj uh, volt az, aminek tükörtojás volt a tetején? Nem, annak ilyen szalonna, nem volt tükörtojás, hanem ilyen szalonna tari. Aha. Azóta marsalmáj. Én ugye emlékszem, az, az volt, meg valami, valami burgonyaszerűség. Igen, ja, ez, a kaka így, ez a, az úgynevezett kakastaré, amit a rácspont tetejére van, is kell van, tenni, amikor az, van, az ember egy kicsit van, a van. piros paprikában megforgatja a felvágott szalonát beírdalja, és akkor az ilyen kakastaré alakban sül így meg. Így van azóta marsalmáj. Az volt a marsalmáj. Mert, mert ugye még aztán a környék azért volt híres, mert ugye volt az Erzsébet szőrző, ahol ugye azt a az a korabeli bizzenészek oda jártak be. Igen, az, igen, azóta az, az, az... azóta Szmolnyi volt a csúf neve. A ugye. És szembe vele volt a rojálnak a sörözője, ahol valami ilyen, ilyen 10 forint körül volt egy zónamáj. Uh -huh. Ott a sörözőbe. És hát ott volt egy-két érdekes dolog, mert abban a rojál sörözőben a, a rojálnak sörözőbe volt egy pressója azon keresztül lehetett bemenni. És akkor de ki volt téve egy ilyen nagy kávé daráló, hogy akkor, akkoriban az emberek ugye vettek, nem ott darált kávé, hanem vett valami ilyen pörkölt kávét, és ott le lehetett darálni. És hát ugye nem mondom a zenekar nevét, mert talán a mai napig ismert annak volt egy-két azoknak mániájuk ott, hogy ott a levő virágföldet mindig ledarálták a kávé darálón, és akkor ez jó vicc volt, hogy lehetett ott ezen derülni. Köszönjük Tehát, szépen, tényleg nem mondjuk bennek a popzenekarnak a nevét. Igen, na a, a dolog az, hogy, hogy ott a haló, a rojál, a, az, az erzsébet meg mm. minden, ennek a, a, az egy iszonyatosan forgalmas volt, és hát a, amit itt az előbbi úr emlegetett, hogy postakürt. Igen. Hát a postakürt az egy színvonal volt a Líra kocsmával, ott a Kürt utca sarkán, meg ami velünk szemült a Rózsa utca sarkán volt az Aranyfászán. Akkor? Azt szokták emlegetni, mm. úgy, hogy a kinyomott szem még ott szárad a falon. Hát ott jó érzés, ebben nem nagyon ment be. Köszönöm szépen ezt a kifejezést azért meg. Jegyzem, és átadom egy másik hallgatónak a telefont. Jó, köszönöm. Viszont hallásra. Viszthallásra. 24 07 95 350, 24 06 95 Haló. Jó napot. Most jó már önmagadásban, ha a kicsoda legyen, olyan kedves a rádióját. Kedves? Már is. Köz, köz, köz. köz. Fó, Gábor vagy a, a hajtást, azt, azt már nagyon sokat beszéltek hogy uh -huh. már, úgyhogy csak annyit akarok megemlíteni, hogy én abban a házban nőttem föl, tehát nullától 14 éves koromig. Uh -huh. Úgyhogy, és elég sok tapasztalatom volt vele. Jó vagy rossz? Hogy? Jó vagy rossz tapasztalata volt? Ja, ja, hát ez úgy kezdődött, hogy ugye ott, ott, ott ja, oda jártam iskolába is, hát ugye a Batya általános uh -huh. iskolába, úgyhogy a, ott először napköz is voltam, de hát borzasztó pocsék volt a kaja, és akkor utána utána már egy, egyedül közlekedtem, mert 150 méterre volt az iskola, és Aha. ezért tök, nem kellett kísérni engem. szóval kaptam egy ilyen, olyan, hogy ilyen heti jegyet lehetett a, váltani, uh -huh. és akkor a paj, pajtásban ott lehetett hogy választani, hogy háromféle menő közül. Ez tehát már, ez már egy, <kül> egy fejlődés. Uh -huh. Igen mert, igen, mert azért á, alaphelyzetben, amikor az ember megváltott a pénteken, a, vagy előző hét szerdán, vagy csütörtökön a, a jövő, következő heti ebédjegyét, akkor azért nagyon régen nem volt választás. Eszi nem, eszi nem kap mást. Hát, én 72-es vagyok, úgyhogy 78-ban kezdtem az iskolát. Jaj, jaj. Azért, tehát, és úgy egy, maximum egy évig voltam napköz is, de aztán vissza az a utáltam. Hát. Uh -huh. És aztán utána meg a pajtásba, és aztán a pajtást is megutáltam, és aztán akkor már ugye rám lehetett bízni a tételmelegítést, meg az önkiszolgálást otthon, uh -huh. akkor ugye anyám fősztét ettem melegítve. Tehát, de én igazából nem is emiatt telefonáltam, hanem a Bambi szó, szóval, ami uh -huh. Kevesen, nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, ott a Margit Frank Frankello utcában a Margit Hidlábánál. Igen. Az egy, az egy nagyon klasszikus presszó volt. Hát az, az, az nagyjából valóban illeszkedik ahhoz a, abba a sorba, amit Tehát majd, majd, majd elkezdünk a, a, a pajtással valóban, és a, a, a Bambi az, az, az tényleg olyan, mint 20-30 évvel ezelőtt volt. Embe, emberek ott ülnek, dominoznak délutánonként, van Itt meleg szendvics. És jól kíznak? Azt... Igen, igen, igen, és jól, jól lehet üldögélni. És a személyzet pedig, hát, hozza formáját, a formáját, személyzet. Lehet kérni, meg lehet fizetni. Ott nagyon kulturált volt a kiszolgálás, én kb. tíz évvel ezelőtt jártam utoljára, de akkor rendszeresen, mint egy héten egyszer, azért oda, oda mentem, és mert ott ott volt ilyen baráti találkozó, és teljesen kultúrált a kiszolgálás. Igen, igen. Tehát azt mondom, hogy hogy nincsen túl olva tényleg korrekt, azt lehet rámondani. És a, a, a bútorok akkor, még tíz évvel ezelőtt, azok is olyanok voltak, amire azt mondjuk most, ugye, hogy amit állítólag nem használnak máshol, csak nálunk, hogy ilyen retro. Igen. Ez a piros, piros műbőr székek, illetve hát a, a mű, műbőrpad a, a fal mentén végig. Igen, hát csak ennyit akartam Köszönöm mondani, hogy, a, hogy ez volt a gyerekkoromban, ez, ez a, oda, a, a nagypapámmal jártam oda, oda mentünk, oda járt, sétáltunk, ugye az egy ilyen, ilyen laza, egy kilométer lehet még annyi se? Az és, és akkor ott a nagyapám megívott egy kisföröcsöt, én meg ittem egy koka, Coca colát az olyan nagy volt. Vagy egy, vagy egy bambit, egy Pepsi Coca Kólát. Vagy affát, vagy szóval, egy, jól hát valami. Jól van akkor. Egy süteményt. Na, szóval, hát nekem csak ennyi. A többi helyeket meg hát azokat annyira, most, a Metróklub, hát most. Az most nem témája hát, műsornak. Köszönöm igen. szépen! Viszont hallásra. Én is köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Mert viszont, hallásra. viszont hallásra. Ez volt ma az Andó Budapest itt a Klubrádióban. A mai műsor szerkesztője Árval Brigitta volt, és Pataki Gábor is segített benne. Falcsi Gergő fényesítette a gombokat, és segítségemre volt még egy kismárja a telefonok túlsó oldalán. Rövidre szabott szűk műsoridőnk volt. Kellett volna kérni Bolgár úrtól egy, egy fél órát, de esetleg azok a kedves hallgatók, akik ma nem kerültek adásba, azok mondják el Gyurinak, hogy milyen volt a pajtás étterem az elkövetkezendő két óraban, amikor megkezdődik a Megbeszéljük című műsor. Ön és Bolgár György, köszönöm szépen megtisztelő figyelmeket, egy hídnóval találkozunk, a viszont hall A műsorban termékmegjelenítés hangzott el.